Низькорослий лейтенант довго перевіряв її терпіння, вимагаючи визнати, що сестра здатна поїхати до іншого міста чи навіть країни, не попередивши родичів. Отож, приводів для хвилювання немає. Відтак, із запізненням, торопавши, що Тоня не була прописана в Києві, а лише проживала у знайомого, задоволено мовив. Ми, шановна, іногородніми не займаємося. Нам би зі своїми розібратися. Знаєте, скільки народу на рік зникає? Він поважно кивнув у бік шаф з папками. У нас роботи під зав'язку, а ви в мене час відбираєте. Подавайте заяву в своєму місті. Це ж безглуздя! Завелась Оляна. Сестра два роки там не жила і зникла в Києві. А з чого ви, на це взяли? Їхидно всміхнувся лейтенант. Може, ваша Антоніна взяла квиток на поїзд та подалась на заробітки кудись у Дружню Республіку? Він хихотнув. Чи того? В Туреччину? Туди якраз багато їдуть. «А хіба це не ваш обов'язок з'ясувати, поїхала вона чи ні? Та якщо поїхала, то куди?» – не відступала Уляна. «Хіба вам не за це гроші платять?» Лейтенант почервонів і, опавшись руками на стіл, схилився до Уляни. «А це не ваш клопіт, за що я гроші отримую, шановна?» – вибухнув він слиною. Шукайте сестру, ось і шукайте. І не наривайтесь на грубість. Уляна, яка вже давно переконалася, що сперечатися з ким-небудь нато з представниками влади марна, невдячна справа, встала. Вона взагалі дивувала, що раптом узялася щось доводити, цій втомленій, засмиканій і, вочевидь, не надто чутливій людині. І, списавши це на те, що останніми тижнями закинула всі автотренінги, поглянула на Павла. Протягом розмови він не зронив жодного слова, проте тепер продовжував сидіти, наче очікуючи, поки вона вийде. «Зачекай під кабінетом», – попросив він, і Уляна трохи ображена – вискочила в коридор. Сівши на одне зі строєних крісел, вона заплющила очі і взялася виконувати вправу, що допомагало контролювати емоції. Це одна з методик внутрішнього феншуй – спроба гармонізувати себе. І Уляна старанно концентрувала увагу на кінчику Кожного пальця по черзі, тим самим доводячи, що досі має над собою владу. Уляно ще на кілька хвилин Пашко визирнув за дверей і, підганяючи її, енергійно замахав рукою. Охоплена смутною надією, вона підкорилась, взяла пальто і поспішила до кабінету. Лейтенант знову сидів за столом. Проте тепер явно був не таким товстошкірим і навіть зобразив на обличчі щось схоже на співчуття. «Значить так, шановна Оляна Дмитрівна». Він жестом вказав на стілець і, дочекавшись, поки вона сяде, продовжив. «Мені ваш приятель прояснив ситуацію, розказав про вашу хвору матір і все таке». «Прийняти вашу заяву я не можу». Але лейтенант погодився проглянути по комп'ютері тонені дані і подивитись, чи не з'являлась вона останнім часом на горизонті доблесної міліції. Перервавши лейтенанта, закінчив пояснення Пашко. «Давайте її дані, я запишу». Підтвердив черговий і взяв ручку. «Монтаїні». «Антоніна Дмитрівна, трохи хвилюючись, залопотіла Уляна, 76-го року народження. Заждіть!» «Так», лейтенант странно занотував на клаптику паперу, «тепер зріст». Здоровий глуст підказував, що у міліцейській базі даних злочинців навряд чи класифікували за «зростом», в голові урухнулась неясна підозра, і Уляна, досі не розуміючи, про що йдеться, озирнулась на Павла. Як перевіряти, то вже все, пояснив той, переконатися, що не сталося нещастя. Уляна Дмитрівна, опишіть її зовнішність, втрутився лейтенант, особливі прикмети. Уляно слухляно повідомила тонен зріст, колір очей та волосся і замовкла, пригадуючи особливі прикмети. В тоненій яскравій вроді особливим було все. Розгубившись, вона спробувала відтворити в уяві портрет сестри і з жахом усвідомила, що не може цього зробити. Тонені риси ніби Вислизали, відмовляючись складатись у цілісний образ. То було страшно. Згадувати єдину сестру і не могти її уявити? І, на думку вперше спало, що та відчуженість між нею і Тонею, якою Уляна донедавна так пишалась, є чимось протиприроднім. Зрештою, за допомогою навідних запитань чергового, вона пригадала шрам від апендициту та родиму пляму на шиї і, заспокоївши тим сумління, з полегшенням зітхнула. «А татуювання?» – підказав Пашко. «Яке татуювання?» Раптом у голові виникла картинка. Сестра, коли востання приїжджала додому, зупинилась у тісному коридорчику, відпускаючи черговий дотип щодо уляненого особистого життя. Її рот презирливо вигнутий, погляд з зневагою, і бретелька легкого халатика сповзає з плеча, відкриваючи зображення змії, обвитої навколо троянди. Так, є татуювання. «Зламана троянда, а навколо неї змія», – уточнив Пашко. «Невдалий малюнок схожий на це, на символ медицини». Лейтенант хихикнув і хотів щось додати, проте Уляна його випередила. «А коли ви знатимете результат?» – здавлено вимовила вона. «Коли ви зможете сказати, чи були в неї неприємності з органами?» Насправді. Її це вже не цікавило, бо єдине, що тепер мало значення – чи не сталося з тоною чогось лихого –